Erramezala, azkundea aipatzen dugu, baina azken amabost urteetakoa, gaia, jadanik uh, landu baitzinoen lehenago, hoi da? Bai, biniata, zazpian boligatu nuen liburu bat levot e, nacionalistu bat azketeitzen zena, eta bertan aztertzen nuen, ba, e, boska bertzalea, mila bat ziondo, irudu eta irutik, bimilata, e, lau arte, eta orduan asmoa zen, jakinik ba, e, ba, martxoaren amabost eta bitabian ba, uteskunde municipala gizango direla, ba helburua zen azken amabost urteetako ba, ibilbidea e, aztertzea naia da uteskunde az uteskunde aldeko bozkak igan direla hasi direla nola defini ginezako askunde lineal bat funtsion e, liburuan hiru e, garai e, historiko bereizten ditut lehena doa 2005tik eta 2011ara 2005 eta, e, eta bolada hortan e, ba boto abertzalea hirugarren indar politiko bezala e, konsil, konsolidatzen da eta horrek erran nahi du besteak beste ba eskutinio majoritarioa eta bigai, bi itzulitan nagusitzen den ehean hauteskunde gilentsuenetan Ba, horrek ba, boto hartzaaleari ba arbitro rol bat jokatzeko e, aukera emaiten diola eta bere botzak ezinbestekoak direla ba hautatuak e, izaiteko. Gero bigarren fase bat dua bibildata hamaikatik bibilta hamaz zazpira. eta, eta, e, eta garaia hortan horri ikusten da batez ere hautezkunde e, municipalak eta are gehiago hautezkunde departamentalak direlarik binatama lau eta binatama bostean, hor jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat e, emaiten da, eta boska bertzalea agertzen da alternatiba bat e, bezala zentru eskubiarri, e, kontutan izanik, ba, zentru eskubia izan dela dominantea ba, azkena markaetan. Eta azken fasea dua 2008a landa, eta hor perspektiba berriak irikitzen dira. Alde batetik Ipar Euskal Herria erakundetu baita, Euskal Karguaren sorrerarekin 2008a um, urtarrilaren bataz gerostik, eta beste adetik ba, bakegintzan pausuak emanak izan dira, ba, bai etaren desarmea eta desegitea suertatu delako, eta baita ere Ipar Aldiko delegazioak ba Frantziako Justizia Ministeritza nagoziaketak hain zinera eraman baititu, eta horren ondorioz ba, e, kartzela politikan fleksibilizazio bat ikusi baita. Eta horrek noski perspektiba berriak irikitzen dizkio abertzaletasunari, eta ikusi beharko da ba hurrengo hautezkunde munizipaletan, eta uneberean gogoratu behar da ere Euskal Kargoko ordezkariak ere hautatzen tatzen direla, mm -hmm. ba, azaren loko e, e, aterako dituzten. Mm -hmm. E, bada berizitasun bat e, Boska Bechtzalean, hoge, dugu beti azten ari dela, e, Frantziak mailako beste aldehdiak, e, bon, gora beratxuak e, izaiten dira, eta azken aldian ere, e, aski krisian dira. Boska Bechtzalea, beti azten ari da, zer gana itoek, e, Boska Zale, aski fidelak direla, aldehdiak Bechtzaleanak? bai, eta uneberean nuke ba, e, hori zabaltzen ari dela. E, inflexio puntu bat izan zen azken hauteskunde departamentaletan, noan, lehen dabitziko itzulian, amabi, barruti etako e, bostetan, lehen itzulian lehena edo bigarrena e, selkatu ziren aldardia bertzaleak, eta e, kasu gehien txuenetan sozialistaren kalterako e, izan zen, eta horrek esan nahi du, ba, e, indarra bertzaleak, ezkerreko lehen aldardi bezala e, posizionatu direla, eta interesant eta izan zen bigarren izulean Boto opurua onditu zen 8-8 eh? mila boto eskuratu badizitu zen hautagai e, ezberdinek eta horrek erran nahi zuen ba, e, Frantziako, genontzeko, ezkerreko e, aldardiei bozkatzen zieten hainbat hauteslek, batez ere ekologistak sozialistak bozkatzen zuten oiek ba, bigarrenin zulian, ba alderdi abertzalen alde bozkatu izan dutela eta horrek erran nahi du, azken finean ba, abertzalen aldeko hauteslego ba, hori zabaltzen e, ari dela eta zentz horretan interesantea da ikustea autozkundea munizipal hauetan nola ba, zerrenda zerrendak orduan abertzaleek kapasitate ukan duten ba ekoloxistekin eta ezkerreko gainontzeko alderdiekin elkarrekin ba, zerrenda bateratuak osatzeko naiz ba, eta ba autagai nagusia abertzaleei izan eta baiona da horren e, adibide esanguratsu bat. Bake prozesua aipatuz lehenago beraz garaiak zatitzen Bake prozesuak eta gatazka armatuaren horialdea itzultzeak edo itzultzen ari zaiteak, ekarri e, du zinez aldaketabat elektoralki, kasuntan ezkez abertzaleari, baina bozka abertzaleari, ekarri dioz zehbait horrek? Jadanik, eh, esanguratsua da, eh, zernoko audostasun maila lortu duen, eh, gai horren inguruan, klase politikoari dago kionez, alegiak, nazional, alde bat erauzita, gainontzeko alderdi guztiak, ba posizionatu, posizionatu behar izan dira, ba alderdi abertzaleak finkatu duten agenda politiko baten inguruan. Eh? Eta hori, elementu biziki interesantea da, zeren, eh, bostka abertzaleak gorantza egin aintzin, lortu duena da, bera kordura arte aldarrikatzen zituen hainbat eh, gauza, izan eh, da lurraldearen erakuntetzeari da ez izan da dila bakegintzan, izan da Euskararekiko eh, jarreran, ba, azken fina idei horiek pixkanaka gizarteratu indira, gizartean gehiengoa ados da planteamentu hoiekin maila undi batean, eta horrek ba, bortsatu ditu Frantziako geniontzeko alderdiak gai horren inguruan eh, posizionatzera, eta arduan alderdi abertzalak agenda politikoa, ba, imposa hatzeko gaitasuna ukandute. Eta gero noski behin eh posizionamentu hori lortuta ikusi da ba bakegintzan, ba eh, pausuak emanak izan direla eta pauso hieek eman izanak eta lortu den adostasun zabalorrek, horrek ba onura eh ekarreko dio naitania ez eh, alderdi abertsalei Gero ikusi beharko da horrek zernolako tradukzioa okango duen autezkundetan, baina errango nuke ideien bataila, eh, maila batean abertzaletasunak irabazten uh, irabazi duela edo irabasten ari dela beintzat. Mm -hmm. Ideien bataila aipatu duzu. Ikuztuki 15 urte hauetan eh, alderria aldiria abertzalen mesua elburua do, ek, proiektua bertzalea, beti berdinak gelditzen da edo ho oh, ikusten duzuere aldaketa bat eta mm, bozkaza zalengana beste, mm, beste mezu batzu elarazten direla Horrek usitzen batez ere, eh, batera plataforma sortu zelarik 2002an, ikusi da azken finean, ba, plataforma horrek, ba, lan haundia egin duela, eh, sektore sozial eta politiko eta sindikal ezberdinak batzeko eh, almena aukanduela, eta horrek albidetu du adostasun eh, zabal batzuk eh, lortzea. Eh, Botoa bertzalearen ezagarritasuna Ibarra Euskal Harriari daokionez, da, eh, poliki bainan segurki e, gorantza ari dela, alegia ez da, bariazioa undirik e, ez gorantza eta ez ezberantza, bainan progresiboki haintzina ba, egiten ari da, Egia da, ba, emaitza hoberenak lortzen dituela momentuz Barnekaldean aldean, eh? ba, xena farroan eta siberuan horrik da implantazio oso eh, nagusia dela, eta eskuin eh, nari ba, haintzinean eh, jartzen zaioan alternatiba nagusia dela. Eh, laburri Barnekaldean ere, emaitza esanguratsoak lortu ziren, azken haute eskundei besteak beste uztaritzen, eta genontzeko ba, udalerri batzuetan. Zailtasun gehiago ditu boskabartzaleak eh, BAB-ren eh, baitan, Eta e, zonalde hori da jendetsuena, populatuena, e, baita ere, kontutan izan behar da ere, bertan bizi direnen euneko irurogeia ez direla Euskal Harrian sortuak. Eta horrek, benetako e, erronka bat eta arazo bat planteatzen dio abertzale zeren jendea ezta bilakatzen abertzale egun batetik biheramunera, lurrealdearekiko, izkuntzarekiko, kulturarekiko, identitatearekiko, hori pixkanaka, sortzen eta ereikitzen den fenomeno bat da, sozializazio prozesu luze baten ondorioz, eta horrik usten da, ba, berezeki BABen eta BABen baitan angelu bezalako hiri batean abertzaletasunak, horrendikan zailtasunak dituela horri aurre egiteko argi dena da ba abertzaletasuna gaitasuna ukanduela ba gai eta tematika ezberdinen inguruan ere proposamenak e, egiteko e, alegia kapasitate ukandu ba e, gizon eta emakumeen berdintasunaren inguruan ekologiaren inguruan justizia sozialaren inguruan ba proposamen batzuk egiteko eta ikusten da geroz eta sinergirtasun gehiago lortzen ari dela e, gai hoien inguruan eta horrek aukera ematen diola ba biztanleri eta e, Gutezlego berri bat erakartzeko. Naiz eta horreindikan ikusten ari girearen beretzeki eh, zonalde populatuenetan eta kostaldean zailtasun gehiago dituela. Kortsikarekin hainitzetan konparatzen da Ipache Euskalegia abertzaleak azteko konparatzen dute. Han eksekutiboaren kontrola hartu dute abertzaleak. Ipache Euskalegian, noraino joa iten alda boska abertzale hori, ez dizut gale ginen, eta horkizunaren hasmatzea, baina, nun ikusten duzu muga? Ez da zertan mugarik izan beharrik, eta hor, elementu biziki importantea da, e, ba, e, kudeatzeko gaitasuna erakustea eh importantea da eta hori ikusi dugu adibez iriburuko udal batean non abertzaleak eh ire bitartez ba iritsi ziren lehenik eh, ba, alkate izatera eta hor denboraren poderio zeroko duen enean kudeatzeko almen bat e, zuela, ba, horrek legitimitate geigarri bat emandio eta aukera emandio azken finean ba, bere implantazio lokala sendotzeko, horren ondorioz behin eta berriro autatua izan da alkate honetan ere ikusi da ba parean ez du beste zarrendarik e, izanen ba, konstiente baitiraz almen eta posibilitate gutxi dutela ba harti alkate tza e, kentzeko, baina horrez gain goberatu behar daere ba, departamentuko, konsileria izan zela, eta gaur egun Ba, euskal kargoko lendakari ordeetariko bat dela. Beraz, e, kontutan izan behar da bozkatzaileen zati bat legitimista dela. Eta orduan, abertzaleik demostratsema dute behin boterera iritsita instituzioen, ba, buruzagitzara iritsita kudeatzeko almena dutela, kapazitatea dutela, ez bakarrik gai identitarioetan. E, alegia, lorralde eta sunean, e, inguruan edo kulturan inguruan, baina baita ere beste ere izan da dela, ba urbanismoan izan da dila, E, e, politika ekonomikoan izan daiela enplegu politikan ba emaitzak lortzeko eta kudeatzaile onak izaiteko horrek ahalbidetzen aldia azken finean ba urrats handi bat emaiteko hori bera gertatu da Kortsikan azken finean gogoratu berda lehendabizi e, abertzaleak boterera iritsi zirelarik uneko 36 maseiarekin iritsi zirela eta gero ondorengo hauteskundeetan gehiengo absolutua lortu zutela beraz hor argi dena da hauteslegoaren e, sati bat legitimista dela eta abertzaleak iritsi ten badira boterera eta botere hori kudeatzeko gaitasuna erakusten badute, ba horrek zinez aukera emaiten aldie ba urrats e, kualitatibo bat emaiteko eta zinez ba zentralitate bat okupatzeko ba Ipar Euskaberriko panorama politikoan.